يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اغل المسلمون الكرام وصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون ان للمتقين مكافا توجدوا في كتابي بعد الله تبارك وتعالى كشفت رحمات الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم يا علماء ابو سيفه يا حسين نفسي, نفسي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 ya mwezi huu wa mfungo mfungo pili tunasema zulkada mwaka kisla, na inne, nane kwa mwaka wa Kiislamu kwa maana ya 38 Hijria sasa ya mwezi huu wa 8 kwa mwaka 2017 kama kwa siku wa Kiislamu Hotu yetu leo tazungumzia ma mada yake ni kujifunga na sheria za Kiislamu kujifunga na sheria za Kiislamu Dugu zangu katika imani sisi wanadamu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 Yali ya leo dunia ya Uislamu una mpango kutafuta mkopo. Lakini umesimama hapo katika mkoko, unafuta mkopo, unakuta kwenye televisi, kwenye magazeti, kwenye ma redio wanaitwa njoo mikopo nafuu, mikopo rahisi, mikopo suka na masharti. Ndio jamaa 20 linaokopeshwa, una lakini unafuta wanakambia kwa riba, riba, riba, riba. Tayari una shida.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 kina kuomba atakao onywea wewe mtangazaji antas mas'oolan amama Allah wazaadika baliza Allah kwamba ni mtangazaji wa bombe kwa maana hiyo kazi kama hiyo kutangaza pombe katika sala haifai huko mbakila atambia hii haifai kitu kama hicho na kama sakuwa wewe mchezo wako unakupelekea katika ile mchezo kumwasala tabarakataala mchezo ole unakushughulisha kuweze kumwabudu Allah tabarakataala ile mchezo haifai